Kapitola 29 Vyběhl z kostela a na čerstvém vzduchu, kde nepáchla prolitá krev, se mu ulevilo. Tak asi 450 metrů na západ, řekl Lapsang. Jošua zkontroloval pohlouhu slunce, otočil se a roziběhl se udaným směrem. Dřív než uběhl pár set metrů, zaslechl sténání. Byl to humanoid. Samice ležela na zádech v prachu cesty. Nebyla to trolka, možná nějaký druh elfa, pokud bychom vycházeli z Lapsangovy definice, Založené na tom, co Jošua našel v chrámu. Nepodobala se však v žádném případě mrtvému jedinci, kterého našel tam. Každopádně pro Jošu to byl zcela nový druh. Byla, to možná, byla možná 160 cm vysoká, hubená a tělo mělo pokryté srstí. Měla rovná záda, šimpanz zvyklý chodit v a navzdory velk, velmi plochému šimpanzímu nosu byl její obličej děsivě lidský. A Joshua si byl skoro jistý, že oproti tvorově v kostele je její lebka na tělo příliš velká. Mozek byl bez pochyby větší než mozek lidský. A měla potíže. Byla v posledním stádiu těhotenství. Napůl v bezvědomí sténala a třásla se, rvala si srst ze silně vyklenutého břicha a mezi nohama se jí tvořila kalužinka krve. Když se nad ní Joshua sklonil, otevřela oči. Měla velké, šikmé oči. Vypadala jako známé kresby velkookých mimozemšťanů, ale oči byly oříškově hnědé jako u opic a bez lidského bělma. Oči, které se v panice nakrátko rozšířily a pak se na ní zadívaly s upěnlivou prozbou. Ohomatalý břicho. Už má na čase. Něco není v pořádku. Dítě by mělo být už venku. Lobsang zamumlal. Řekl bych, že jestli má dítě stejně velkou hlavu, pak je to právě ta, co brání v porodu. Co všechno jste mi dal do té brašny? Dřív, než stačil Lopsang odpovědět, otevřel Ješová vak na břiše a začal uvnitř hledat lékárníčku. A Lopsangu, přistaňte tady, přistaňte tady s tou lodí. Než budeme hotoví, budu potřebovat ještě spoustu dalších věcí. Než budeme hotoví s čím? No, dostanu to dítě na svět. Pohladil ženu po tváři. Jeho vlastní matka ležela kdysi sama na celém světě a chystala se k porodu. Jsme na to moc nobl, rodit jako povol. Poznámka překladu. mírně piorativní řečení. Tu, puš, tu, puš. Často používané... Asi možná to push, to push? Hm. Často používané, především muži, o ženách, které se už předem rozhodly rodit císařským řezem namísto klasického způsobu. Je to rychlejší, i méně namáhavé a bolestivé. Můžu si totiž jen těžko dokážu představit, co klasický porod obnáší. Podle zprostředkované informace, kterou jsem dostal, vyprý měli zkusit protlačit konečníkem kulečníkovou kouly a pak by měli jakouz z představu. Jsme moc na to nobl hrodit jako povol? Tak to uděláme jako američané. Chcete provést čířařský řez? zeptal se Lopsang. Nemáte na to dost znalostí? No, možná ne, ale jsem si jistý, že vy ano. A provedeme to společně, Lopsangu. Vyházel obsah lékárničky a pokoušel se přitom myslet. Budu potřebovat morfium, dezinfekční rostok, skalpely, jehly, chirurgickou nit. Jsme velmi daleko od domova. Tímhle kouskem vyčerpáte naše medicínské zásoby. Dokážu samozřejmě vyrobit nové, ale. musím to udělat. Nemohl nic udělat pro oběti v chrámu, ale mohl něco udělat pro tuhle elfí ženu. Nebo to alespoň mohl zkusit. To byl Jošův způsob, jak alespoň o trošičku napravit zpět do svět. Pomozte mi, Lopsangu. Odmlka, která trvala celou věčnost. Pak. Mám samozřejmě záznamy o všech základních lékařských úkonech. Dokonce i z oboru porodnictví, i když mě ani nenapadlo, že je budu potřebovat právě na téhle cestě. Jošua posunul papouška tak, aby Lopsang lépe věděl, co dělá a rozložil si nástroje. Lopsangu, mluvte na mě. Co udělám jako první? Musíme se rozhodnout, jestli uděláme řez podelný nebo dolní vaginální a rychle ohlil dolní část chlopatého břicha. Pak, zatímco se snažil udržet pevnou ruku, pozvedl bronzový skalpel nad vypouklou břišní stěnu. Právě když se chystal zaříznout do masa, dítě zmizelo. Ucítil jeho nepřítomnost, protože břicho splasklo. V šoku se narovnal. Ono. Kročilo. Čertu, to dítě vkročilo! Pak se objevily dvě dospělé samice. Matka? Sestra? Objevili se v trhaných záblezcích, blikali v krátkých krocích a skocích, zivovali se a zase mizeli všude kolem něj. Jošua by nikdy nevěřil, že je možné vkročovat takovou rychlostí. Lopsang zamumlal. Jen tiše stůj. Dospělé elfky se chvílku, chvílku dívali na Jošu, pak se chopili matky a zmizeli. Jošovi poklesla ramena. Já tomu prostě nevěřím. Co se to právě stalo? Lopsangův hlas zněl povoleně. Vývoj Jošuo! právě došlo k vývoji. Všichni vzpřímené kráčející humanoidí mají potíže z porody. Dobře to víte a vaše matka se to dozvěděla tím těžším způsobem. Jak jsme se vyvíjeli, zmenšila se ženská pánev, aby umožnila chůzi pod dvou nohou, ale současně s tím se zvětšil mozek dětí. Což je ten důvod, proč jsme po narození tak bezmocní. Narodíme se a než se staneme nezávislými, musíme ještě dlouho růst. Jenže jak se zdá, Tenhle druh problém právě obešel, tedy doslova obkročil. Tiše se zasmál. Podívejte. Dítě se narodí doslova normální porodní Dítě se nenarodí normální porodní cestou. Ono z dilohy vykročí, Jošu. Myslím, že i placenta, pupeční šňůra a tak dál. Dává to smysl. Schopnost vkročit musí ovlivňovat všechny životní procesy tohoto stvoření, když ovšem dáte vývoji dost času na to, aby je rozvinul. A když se nemusíte starat o všechny ty komplikace spojené s porodem, může si váš mozek vyrůst jak chce. Jošová měl pocit prázdnoty. Starají se o své nemocné. Kdybych ji byl otevřel, matka by nejspíš nepřežila zranění, která bych jí způsobil. Lobsang mu zamohlal do ucha. To jste nemohl vědět. Dělala jste, co jste mohla. A teď pojďte, potřebujete sprchu.